פרשת ויקהל, פרק ל"ה. ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה ה' לעשות אותם. ששת ימים תעשה מלאכה, וביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון לה', כל העושה בו מלאכה יומת. לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. ויאמר משה אל כל עדת בני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה אדוני לאמור, קחו מאיתכם תרומה לאדוני, כל נדיב לבו יביאיה את תרומת אדוני, זהב וכסף ונחושן. ותכלת וארגמן ותולעת שני ושש ועזים. ועורות אלים מעט דמים, ועורות תחשים ועשה שיטים. ושמן למאור,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 ואת מכבר הנחושת אשר לו, את בדיו ואת כל כליו, את הכיור ואת כנו, את קלעי החצר, את עמודיו ואת אדניה ואת מסך שער החצר, את יתידות המשכן ואת יתידות החצר ואת מטריהם, את בגדי השרד לשרת בקודש, את בגדי הקודש לאהרון הכהן ואת בגדי בניו לכהן.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 ויביא ומתווה את התכלת ואת הארגמן, את תולעת השני ואת השש, וכל הנשים אשר נשא לבם אותנה בחכמה טבעו את העזים, והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן, ואת הבושא ואת השמן, למאור ולשמן המשחה, ולקטור את הסמים. כל איש ואישה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 לעשות בזהב ובכסף ובנחושת, ובחרושת אבן למלות, ובחרושת עץ לעשות בכל מלאכת מחשבת. ולהורות נתן בלבו, הוא וההוליאה בין אחי שמח למטה דן, מילא אותם חוכמת לב לעשות כל מלאכת חרש, וחושב ורוקם בתכלת ובארגמן, בתולעת השני, ובשש... ואורג עושה כל מלאכה וחושבי מחשבות